درشمه پاراسوره نازعات کې د سلورم نمبر آیات ناظم 90 درس دی بیا دغن مخ کې ترجمه ته ګوره زیات شي در لاغر جتا زګډر کم یادولواله یادولو دی یمای یادولواله پرونی ترجمه چا یو لسپيري اوري ماشالله یو دعا بار چاله زوچات نو دله دو کسان او چت تاسو وګورئ دې لن فزیلت واورې واه واه تاسو سره اڑول پکار دی چې داس څه شي بسم الله الرحمن الرحیم والنازعات غرقا قسم دیو زم ما کو ملائکوبان دی روحنود کافر لر غرکن پا سختیسر ریستل وناشتوات نشتو او قسم دی پاغنرمیس ریستن کو ملائکو باندی ارواحو دمومنانو لر نشتن پا نرمیس را وصابحات سبحن او قسم دې پاغلام بو اوهونکو ملائکه باندې پلام بوالو شرا ادم مؤمن روحه قبشک او دا پاسانې سره الله ته وړي فصا بقات شبقا نو قسم دي وي پاغړو ان دکي دونکو چروه نہ د مومنانو روان د کی جنتا سب کن پروان دو شراب ادا غ ملائک دی مومنانو نه واستل او جنت ته وړي قسم د پروان د کی کو ملائک وبانه ذالذ حکم نو د پاره سبقا پروان دکی دو سرا فل امر او قسم دے نمازی قسم وی په تدبیر کوونکو ملائکو باندې امران حاشا الله ورته کوم حکم کړي ور ملائک په مختلفو کارونو الله زمواري ور کړی څوک په واگانو مکرر دي څوک په بارانو نو او څوک روح را اته اتا رې دي څوک د مور په خېټه کې روح اچي ادوچې انده مور جوړي څلور میاشتې دي د بچی د مور په خېټه کې پوره شي یوم الکل دالنا تپوس کوي اګه کرونه منسا الله لك جوړ کو کجني برنه چې سپېڅله راځي عاشقيون ام سعيد الله بدبخت ولي کو کنيك بخت الله رزق قسم را ولي کو نذا ملائك دي په مختلفو کارونو مکرر دي فل مدبرات ذروه د ماده قسم وی پاغه تدویر کونکو ملائک باندې امرن هاغه د الله لره چې الله ورته حکم کړي مختلف ملائک په مختلفو سيزونو الهلالبین هغه مکرر په ګرسمکرر دي وې زماده باندې ګانو اوبال لکه ن شپا اورز مونږه تاو سردي نې کې لکي گناهونه لکي سمالایک د موز وخت کی حاضرې سمالایک دې د فارغ ګرځي وای ګرځي چې څوک د روح شریف وای دا ولټوي اسمالایک دې ایت الله وای ګرځي کوم ځای چې ما بندگان بزم عبادت کوي اورز مونږ د الله د حبيب په خبره ایمان دي وس قسم دې چې تاسو نه ملایکو ګیراچولیا بھائی الله حبیب فرمایلی چې کبه زکه دې دیدار کیږي نو ملایکو ګیراچي چې موږ تاسو د خپل دیدار ختم کوي بالله لا لاړشي الله وې سمول د سمو قاتل سمول د سمو قاتل نو یې الله یو زکه استا بندگان راجم استا کتاب او دین اس د کوو وې شيخه خپل وې جنت جنتي دي دې وې نا وې کې ویټي دې بیا خو به نور په واړې وې دsene په غخته وې دور نه اور قتل وې نا کوي کا توي بیا خو به نورم په نایي غواړي او ګد حدیث وې قوا شهدا ټول مې وبخل یو بلک ورته وې شي حدیث وې ال اهل العالمین دې شخ خو له اسس د کول او یو کسپا کی داسیو داغا کلی بدا ملا چی داغا چا سرکارو اغورتی جا غلطا پرات دا کولو والا سره ناغی ویسا زمان داکاری دا زمان برسر پر را ہے تا خود تولو دا, دا مغفرت ایلانو کو دبارا کسوے الہ العالمین ویگو آشیدے میں مبخلو هم قوم لا یشقا بهم جلیسو دا زماده دینز د کون کیه او سه قوم نه شیدای سره صحبت نه سیوه نه پات کی تا ای د اول کو تول کراوست نو په فجهتو کنه باه یا اول کو تول مو په جهتو ا وای ا کی باز دی کا الله دی ولا جل ور کی ما په سیزی رازی او ترس نه ور اولی ای په یادو برتاو جدار دی ټول پکې پر خدا ا وای کړه دا سدای باندې ضروری او لازم نه دی احسان د پخ سرا الله دې دې جوړونه ورک یوسف یو چې سیمپون سر را و نن الله دې موږ ورکه خیر واچې یوسف دې مالې وینن خوره خوشحال شو پیسې غزار نړر می مې ولي وایبست انا املکو ذ طول خبر په وری دا 보도록 کسب دې بس دا, دا. بس دا اے نور سب دشتا اج ولي مخالب او کدا زی وی چې دې سرناستو ها بای دې سرناستو زبود ولما دې برثي او خبره ذکر کرے. لکه অনুসره دای غتی صحبت اختیار ال ډیر لوی شیدې د عبرت خبره د دې ته تاريخي خبره وای وای د موسی علی السلام په زمانه کې اوسړ او غبره غتی په خې کوله اپ صاحب را واغشته چغه به واښولای غتی بیان به کولو نو چې ازابرغه ټول پکی دغه شول دی پریخ موسی علی السلام رب کریم ته چې زه وختک ده نو وګې تدې به کې پریخ وې زما په موسی ستا غتی شکل جوړ کړې اوستاغ انتے ہے اتھے جوڑ کڑے ہو نداد درس ناس تا دمرا بابا رکتا دا کسوکور کے زنانا اوری کنارینا اوری الہ العالمین ندئینا مخفرت سکے کتاب برکاتی ہے بھائی تا دی سری نام خیلی جکم کتاب پروتتے دا دی برکاتی فَالْمُدَبِّرَاتِ اَمْرَا نظماد قسمی پاغ تدبیر کونکو ملائکوبان دے هغه چلہ ورته حکم کړي دا الله دا ملائک د دې شمیر یو دا الله نه بغیر بل چاته نه دی معلوم دا په مختلفو کارونو سړي مختلفو کارو باندې الٰہی العالمین مقرر کړي دي وصل الله تعالی علی خیر محمدن علیه واصحابہ اجمعین الہلال امین زم د ټول خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه په ایمان کې او د خراب خاتمین مو الله په خپل حفاظت کې او استاد الله ممتاز مو والد ته نو تا استادان او مشایخ تا بڑو جوندو اصول او فروع او تا الله واړه او لې ګناحونه معاف اللہ زموند ټول ديني دونیوی حاجتونه تر سره ک او زموند ټول ديني دونیوی پریشانه ختم ک الله صبر بیماران دی حاضرین او غایبین او ټول امت مسلمه ک الله ټول بیماران او شفای کامله عاجر ور نصیب ک کوم بیماران د دعا غوړه کی ویڈی. الله تو ورته روغ رمټ صحت ووررکې او صحتې عااجله عافیتې عاجلله ورته الله وررنب کې بیګنا بندی وان الله د بند را خلاص دچا د چا دشمن ترب ګنی دي الله په محبت او دوستې بانې بندې کې یاره به کري ما سومره مسلمانان دي په رحم او کرم د قرض د خلاصې دوس دغې بونهبددو بس ونه جوړ کې. الله د چا اولاد نشتا نیکمل صالح اولاد ولور کی او د چا اولاد وی الله د والدینو دسترګ یو خلې جوړ کی دعا وغوړی الله د خیر به قدر ضرورت باران په غوړه غره الله مونږ عاجز یو فقرا یو الله ته غنی زمونږ گناهونو زمونږ بدو اعمال ته مغوره د خپل رحمه او کرم د وجه الله د خیر عافیت په قدر ضرورت باران په مغرووره الله د خیر په قدر ضرورت باران په مغرووره اللهم ربنا اتنا فی الدنيا حسنا وفي الاخره حسنا وکنا عذابنا